Alert proiektuari esker lurralde ezberdinetako larri zerbitzuen arteko koordinazio askar bat ziurtatuko du. Horen arte kolaborazio itzarmen puntualak izan dira, baina larrialdietarako aldietarako baliabide guztiak, Koordinatzeko gune edo zentrorik etzekoen. Alert proiektuari esker koordinazio hori ziurtatuko da. Jabiar Miran endaiko zuhiltzaile burua eta alert proiektuko koordinatzailea. Importanta baita, bai jenen txokorrentako, txokor mena bai uh, gurentako ere, uh, subot balin bat hau janetan, edo uh, hurrak handitzen badia eta uh, jendeak uh, lanzeian balin badia, e, edo heben bezala, kamio bat, uh, Bide, bide handi batetan gira eta gara animal batetan zerbait agitzen bada, behar dugu alkar laguntu eta behar dugu moienak mutualizatu. Et... Gipuzkoaren kasuan proiektuak albideratuko du esku hartze komunako betzea irungo eta endaiako zuhiltza parken artean. Lapurtieta gipuzko artean komunikazioaspik gertura garrantzitsuak daude bertan, errepideak zintrenbideak. Eraberean jaizkibelen gertatzen diren ezbearrak modu eraginkorragoan kudeatzea albideratuko ditu. Imano Lasa, Gipuzkoako foru aldondiko ordezkaria. Beraz, e, horrek esan nahi du, bai iparraldean eta bai egoaldean horrelako larri aldi egoera dagoen bitartean, baliabidi ba guztiak jarriko direla, jakingabe zen erakunde dagoen horren atzetik. Eta hori oso posgarria da. Larri aldi egora baten aurrean alert proiektua osatzen duten erakundeek beharrezkoak diren baliabideak jartzeko kompromesua hartzen dute, telefono zerbitzuak koordinatu eta kartografia eta segurtasun plan komunak osatuko dira, izkuntza ezberdinak kontuan hartuz.